Ádzi volt az osztályréme. Szüntelenül visszabeszélt és abajgatta a lányokat. Fölhívtam az anyját. Másnap kivágódik a terem ajtaja, és elkurjantja magát egy fekete újemelő súlyemelő alkatú pasas. – Hé, Ádzi, gyere ide! Ádzi levegő után kapkod. – Neked beszélek, Ádzi. Ha nekem kell oda mennem, bizony azt fogod kívánni, bár meg se születtél volna. Semmit se csináltam – vonít Ádzi. A fickó bedübörög a terembe, egészen acsipadjáig, fölemeli a fiút a levegőbe, a terem falához viszi, és többször egymás után odacapja. Nem megmondtam, dur. Hogy ne csinálj? Dur! Semmi disznóságot? Dur. Ha meghallom, dur. Hogy panaszavar rád, dur. A tanárnak, dur. Szétrugom a seggedet? Dur. És kivágnak az ablakon Durr. Értve vagyok? Durr. Na ebből elég. Ez itt az én osztályom, és én volnék a tanár. Ide nem lehet csak úgy benyomulni az utcáról. A teremben egyelőre én vagyok a főnök. Elnézést kérek. A fickorám sem bagózik. Teljesen elmerült a fia falhoz csapkodásában. Ágyzi csak lóg a kezében, mint egy bábú. Meg kell mutatnom ki az úr ebben az osztályban. Olyan nincs, hogy valaki csak besétál ide, és pépesre veri a gyerekét. Megint szólok neki. Elnézést kérek. Pasas visszagyömöszüli Ajit a padjába, és felén fordul. Csak még egyszer legyen rossz ez a gyerek, tanár úr, és akkor átkap, hogy New Jersey-ig repül. Még tisztelet tisztelettudásra neveltük. Az osztályhoz fordul. A tanár arra van, hogy tanítsa a gyerekeket. Ha nem hallgassátok meg, amit mond, sose nem lesz érettségitek. Érettségi nélkül meg nem viszitek semmire. Egész életetekben drógerolhattok a móló. – Aki nem hallgassa meg, mit mond a tanár, az csak magának árt. Értve vagyok? – Senki nem szól. – Na most, értve vagyok, vagy ez itten a süket némák gyülekezete? Vagy van itt olyan belevaló gyerek, aki mond is valamit? – Értjük, mondják, de a belevaló gyerekek milyen hallgatnak? – Na jó van, tanár úr, folytathassa. Úgy be az ajtót maga után, hogy minden ablak beleremeg, és kis krétafelhő válik le a tábláról. Az osztály ellenségesen hallgat, amivel azt üzeni: Tudjuk, kihívta ide Agi apját. Nem szeretjük az olyan tanárt, aki behívja az iskolába egy gyerek apját. Hiába is mondanám. Jaj, ide figyeljetek csak. Én aztán nem kértem Agi apját, hogy ilyen jelenetet csináljon, csak az anyukájával beszélgettem, és azt hittem majd szólnak Agyának, hogy viselkedjék rendesen az óra. Késő. A hátuk mögött intézkedtem és megbizonyosodhattak róla, hogy nem vagyok képes kézben tartani őket. Senki sem tiszteli az olyan tanárt, aki az igazgatói irodába küldözgeti a gyerekeket, vagy fölhívogatja a szüleit. Aki képtelen maga kezelni a helyzetet, jobb, ha nem is megy tanárnak. Az olyan inkább söpörje az utcát, vagy menjen kokabúvárnak. Szál Bataglia minden reggel mosolyogva köszönt. Kívánok, tanár úr! Szál ott ül a barátnője, Louise mellett és roppant elégedett, tűnt. Amikor a pacsorok közötti folyosón átnyolva fogták egymás kezét, mindenki hajlandó volt kerülő úton közlekedni, mert felfogták, hogy ez tényleg komoly. Szál és Louise össze fognak házasodni, és ez szent ügynek számított. Szál olasz, illetve Louise ír családja nem helyeselte a kapcsolatot, de legalább tiszta katolikus esküvő lesz, ami mégiscsak rendjén való. Szál azon viccelődött, hogy igencsak félti őt a családja, mert az ír felesége mellett biztosan éhenhal, hiszen az írek nem tudnak rendesen főzni. Hozzátette, az anyukája nem is érti, hogyan maradhattak életben az írek egyáltalán. Mire Louis kijelentette, hogy mondhatnak az olaszok, amit csak akarnak, akkor is az ír kisbabák a legegészségesebbek az egész világon. Szál elpirult. Egy dús, göndör, feketehajú, nyugis olasz srác, és mégis elpirult. Louis elnevette magát, és nevetett az egész osztály, amikor Louis átnyúlt a pacsorok közti folyosón, hogy finom fehér kezével megsimogassa Szál piros arcát. Amikor Szál megfogta Louis kezét és az arcához szorította, mindenki elhallgatott. Láttuk, hogy könyvszökik Szál szemébe. Mi lehet ezt a fiút? A táblának támaszkodva álltam, és fogalmam sem volt róla, mit kellene mondanom vagy tennem. Nem akartam megtörni a varást hogyan is folytathattuk volna egy ilyen pillanatban a skarlát betű tárgyalását. Leültem a tanári asztalhoz, és úgy tettem, mint a sürkös dolgom volna. Még egyszer átfutottam a névsort meg a hiányzókat, kitöltöttem egy űrlapot, vártam, hogy elteljen a csöngetésik hátra lévő tíz perc. Végignéztem, amint Szál és Louise kéz a kézben távozik, és irigyeltem őket a biztos jövőjükért. Érettségi után megtartják az eljegyzést, vízvezeték vízvezetékszerelő lesz, Louisból meg gyors és gépíró egy ügyvédi irodában, ami legmagasabb rang, amit egy titkárnő elérhet, ha csak nem jut eszébe valakinek az az őrült gondolat, hogy maga is jogi pályára lépjen. Megmondtam Louisnak, hogy szerintem az ő eszével bármi lehet belőle. Mire azt felelte, az ki van zárva, mit szólna a család. El kell tartania magát, és fel kell készülnie a közös életre el. Továbbá alaposan meg kell ismernie az olasz konyhát, hogy ne kelljen állandóan hálálkodnia a szál anyukájának. Egy évvel az esküvő után megszületik a gyerek, jól táplált gömböjded olasz ír amerikai baba, ami végleg összehozza a két családot, és akkor már a kutyát se érdekli majd, ki melyik országból származik. Semmi sem lett az egészből, mert az egyik prospect Parki bandaháború idején egy ír srác szál nyomába erett, és leütötte egy husángal. Pedig Szál nem is volt tagja a rivális bandának, csak véletlenül járta arra. Éppen ételt szállított házhoz egy étteremből, ahol esténként és hétvégén dolgozott. Ő is, Louis is tudta, mennyire értelmetlenek ezek a banda háborúk, főleg az írek meg az olaszok között, akik mind katolikusok és fehérbőrűek. Akkor meg minek? Miről szól ez az egész? A saját grundról, a banda területéről, és ami még rosszabb, lányokról. Na, gyorsan vedd le a koszos digó mancsodat a csajomról, jó? Meg ne lássam az írpofádat a környéken. Szál és Louis azt még csak-csak megértette, hogy ezek a bandák csatákat vívnak a puerto rikóiakkal, vagy a négerekkel, no dehogy egymással, az ég szerelmére. Amikor szál belépett az osztályba, kötés védte az a fején. Gyorsan áttelepedett a terem jobb oldalára, minél messzebb Louistól. Tudomás sem vett a többiekről, és az osztály sem nézett rá, vagy szólt hozzá. Louis a saját régi helyére ült le, és kereste kint tekintetét. Aztán felém fordult, mintha nálam volna a helyzet kulcsa, vagy helyre tudnám hozni azt, ami történt. Alkalmatlannak és határozatlannak éreztem magam. Menjek oda Louisehoz, öleljem át a vállát, és súgjak a fülébe valami bíztatót arról, hogy szál majd úgyis túlteszi magát az egészen. Vagy inkább menjek oda a szálhez, és kérjek bocsánatot írfajtám nevébe és bizonygassam neki, hogy nem lehet egy egész népet egyetlen proszpektparki vadbarom alapján megítélni. Emlékeztessem rá, hogy Louise ma is ugyanolyan édeslány, mint volt, és ma is ugyanúgy szereti. Ki volna képes elemezni a skarlátbetű befejezését, Hester és par boldogságát a könyv végén, amikor párpadsorral odébb magába ül a bánatos Louise, szál pedig mereven bámul előre, és képes volna csapni az első írt, aki az útjába akad. Ray Brown jelentkezik. Kedves rác, de mindig képes egy kis vihart támasztani. Mr. McCord, hogy van az, hogy ebben a könyvben egy árva néger se szerepel? Nagyon bambán nézhettem. Louise és szál kivételével mindenki felnevetett. Nem tudom, Ray, lehet, hogy annak idején New Englandben nem voltak négerek. Szál fölpattant a helyéről. Dehogy nem voltak ott négerek, Ray, csak hogy az írek mindet eltett egy lábalól mögéjük lopakodtak és betörték a fejüket. – Tényleg? – kérdezte Ré. Jó, hogy? – felelte Szál. Fölkapta a táskáját, kivonult az osztályból, és egyenest a nevelési tanácsadóhoz ment. A tanácsadótól azt hallottam, hogy Szál megkérte, hadd járjon ezentúl Mr. Chamberl osztályába, aki legalább nem származású és nem avval a hülye tájszólással beszél. Mr. Chamberlól senki sem feltételezte, hogy hátulról leült valakit egy húsángal, Viszont ez a mister mekkort? hát ez mégiscsak ír, és ezekben az alattomos írmocskokban sohasem bízhat meg az ember. Nem tudtam, mihez kezdjek szállal. Három hónapunk volt az érettségi, és meg kellett volna próbálnom beszélni vele, de nem tudtam, mit is mondjak neki. A folyosón gyakran láttam tanítványukat, vigasztaló tanárokat. Átkarolták a gyerekek vállát, melegen maguk ölelték. Ne aggódj, nem lesz semmi baj. A fiú vagy lány szépen megköszönte, néhány köncsebb, a tanár még egyszer utoljára magához szorítja a gyereket. Én is ezt szerettem volna. Meg kellett volna mondanom Szelnek, hogy én nem vagyok husángal hadunászó vadbarom. Azt kellett volna hangsúlyoznom, hogy Louise nem érdemli meg ezt a szenvedést egy minden valószínűség szerint részegember cselekedete miatt, hiszen tudod, milyenek az írek Szel. Amire nevetett volna, mondván, oké, okay, valóban az ital az írek gondja, és kibékül louise -zel. Vagy inkább Luizzal kellett volna beszélgetnem, előhozakodva néhány ősi közhelyjel. Hogy se baj, majd csak túl leszel rajta, vagy hogy úgyis minden újadra találsz magadnak valakit, vagy hogy úgysem marad sokáig magányos, a fiúk dörömbölni fognak az ajtódon. Tudtam, hogy ha bármelyikükkel leállok beszélgetni, csak ostobán gesztikuláltam és dadogtam volna. A legokosabb mégiscsak egy lépést sem tenni, és másra amúgy sem voltam képes. Egyszer majd én is megvigasztalok valakit a folyosón. Erős karomot a vállára teszem, gyengéden szólok hozzá és megölelem. Egyik tanár se vállalja, hogy Kevin down az ő osztályába tegyék. Mindenkinek csak púpa hátán a srác. Fékezhetetlen bajkeverő. Ha az igazgató ragaszkodik ahhoz, hogy kevin X vagy Y tanára bízza, akkor X vagy Y azonnal beadja a felmondását, vagy kéri nyugállományba a helyezését, vagy egyszerűen elmenekül. Állatkertbe való ez a gyerek nem iskolába. A majom házban a helye. Végül rásózzák az új tanára, aki nem mondhat nemet. Ez volnék én. Meg hát a vak is látja a fiú haját, tengerni szeplőjét. Ír az Isten adta. És ha valaki, hát egy erős írtájszólással beszélő tanár, majd féken tudja tartani azt a gazpickót. A nevelési tanácsadó arra számít, hogy összejön itt valami Tudott talán valami ősi kötődés, aminek révén esetleg megtaláljátok a közös hangot. Egy valódi ír tanár bizonyára ki tudja hozni Kevinből az ír etnikumot, nem igaz? És elmeséli, hogy Kevin már benne jár a tizenkilencedikben, és tulajdonképpen az idény kellene érettségiznie, de miután kétszer is évismétlésre bukott, esélye sincs rá, hogy egyszer magára öltse a ballagási kalapot és tógát. Kizárt dolog. Az iskola kivárásra játszik, abba reménykedik, hogy végül mégiscsak lemorzsolódik, vagy belép a hadseregbe, vagy valami. Manapság már mindenkit bevesznek a seregbe, sántát, bénát, vakot is, a világ összes Kevin Tanját. A kartásaim azt mondják, Kevin be nem tenni a lábát az osztályomba magától. Leszek szíves bekísérni őt a nevelési tanácsadó irodájából. Az irodasarkában gubbaszt, ki se látszik a több a nagyobb anorákiából, az arcát eltakarja a kapucni. A nevelési tanácsadó közni. Tessék, ez itt Kevin. Kevin, ő az új tanárod. Vedd le a fejedről a kapucnit, hogy láthassa az arcodat. Kevin nem mozdul. Na, mi lesz már Kevin? Vedd le a kapucnidat. Kevin csak a fejét rázza. Míg a feje forog, a kapucni meg sem moccan. Hát jó. Most elmész szépen Mr. mccord és próbálj meg együttműködni vele. A tanácsadó a fülembe súgja. Veled talán hajlandó lesz egy kicsit azonosulni. Kevin senkivel és semmivel nem azonosul. Leül a padjába, az ujjaival dobol az asztallapot, és továbbra is elbújik a kapucniába. Amikor az igazgató végigjárja az osztályokat, bedugja a fejét az ajtón és rászól. Kisfiam, medd le azt a kapucnit! Kevin fütyül rá. Az igazgató hozzám fordul. Úgy látom, kisebb fajta fegyelmezési problémával állunk szemben. Kevin Dunn, mondom én. Ah, mondja az igazgató, és már ott sincs. Rejteje ez a gyerek, amely fogva tart. Amikor szóba hozom a többi tanár előtt, mindenki a plafonra emeli a tekintetét, és azt mondja: Ja, gyakran lőcsödik a kezdőkre a reménytelen eseteket. A nevelési tanácsadó szerint ne izgassam magam miatt Kevinnel sok a baj, de hát úgyis diszfunkcionális gyerek, nem jár hozzánk sokáig. Csak türelem. Másnap, nem sokkal 12 óra előtt, Kevin vécé látogatási engedélyt kér, majd megkérdezi: hogy, hogy rögtön megírja nekem az engedély? Hogy lehet ez? Meg akar szabadulni tőlem? Mi? Kérted az engedélyt, tessék itt van, eredj. Miért mondja, hogy eredj? Ez csak egy kifejezés. Nem igazság, nem is csináltam semmi rosszat se. Állom, ha ide-oda küldözgetnek, mint valami kutyát. Legszívesebben félre vonulnék vele a folyosón egy kis négyszem közti beszélgetésre, de tudom, hogy az nem az erősségem. Könnyebb az egész osztályjal beszélgetni, mint egyetlen fiúval. Az nem annyira bizalmas közeg. Oda nem illő megjegyzésekkel zavarja az órát. Szerinte az angolban több a csúnya szó, mint bármelyik más nyelvben. Aki a jobblábas cipőjét a balon hordja és a ballábast a jobban, annak több lesz az esze, és csupa ikrei születnek majd. Istennek olyan örök író van, amelybe soha nem kell tintát tölteni. A csecsemők tudónak születnek, éppen emiatt nem tudnak beszélni, mert ha megszólalnának, hülyét csinálnának belőlünk. Kevin azt is tudja, hogy a babtól fingik az ember, és jó dolog, ha a kisbabával babot etetnek, mert a babtermelők arra idomítják be a kutyákat, hogy becserkészik az elveszett vagy elrabolt kisgyerekeket. Pontosan tudja, hogy gazdagéknál rengeteg babot adnak a gyerekeknek, mert a gazdag gyerekeket mindig félteni kell attól, hogy elrabolják őket, és amikor majd kikerül ebből az iskolából, ő is olyan kutyákat fog idomítani, akik a fingásuk alapján megtalálják a babbal etetett kisgyerekeket, és akkor róla fognak írni az újságok, és őt fogják mutatni a tévébe, és akkor most kér egy vécére menési engedélyt. Kevin anyja megjelenik a fogadóórán. Semmit sem tud kezdeni a fiával, nem is sejti, mi lehet a baj vele. Az apja, az a gazember, lelépett, mikor a gyerek még csak négy éves volt. Most Scrantonban lakik, Pennsylvániában, egy olyan nővel, aki egereket tenyészt kísérleti célokra. A gyerek imádja a fehér egereket. Viszont rüheli a mostohanyát, aki olyanoknak adja el az állatot, akit mindenfélét belőjükböknek, vagy szétvágják az egeret. Csak azért, hogy megtudják, hízott-e vagy fogyott. Tíz évesen Kevin megfenyegette a mostoháját, hogy majd elkapja, és ki kellett hívni a rendőrséget. Az anyuka kíváncsi, hogyan teljesít a gyerek az óráimon. Tanul is valamit? Szoktam házi feladatot adni? Mert Kevin sose hoz haza könyvet, füzetet vagy ceruzát. A fia gyors eszű, mondom, és élénk a képzelete. Na jól is jön magának egy okos gyerek az osztályba, feleli az anyja. De mi lesz vele később? Az asszony fél, hogy a gyerekét végül beszippantja a hadsereg, és Vietnámban köt ki, ahol mindenkinek fel fog tűnni a lángvörös haja, és kiváló célpont lesz szegény a vágott szeműeknek. Azzal akarom megnyugtatni, hogy szerintem nem fogják besorozni, mire az anyja sértett arcot vár. Miről beszél maga? kérdezi. Ugyanúgy beválik, mint akármelyik más fiú az iskolába. Az apja még egyetemre is járt egy évig, és valaha újságot is olvasott. Nem úgy értem. Szerintem Kevin nem katonás alkat. Az én Kevinként mindent meg tud csinálni. Egyik gyerek se külöm nála az iskolában. A maga helyében én nem becsülném le. Megpróbálok szót váltani Kevinnel, de tudomás sem vesz rólam, vagy úgy tesz, mintha nem hallana. Elküldöm a nevelési tanácsadóhoz, aki egy cédulával küldi vissza, amelyen azt javasolja, hogy mindig találja Kevinnek valamilyen feladatot. Veletöröltessem le a táblát. Őt küldjem le az alaksorba, hogy mossa ki a táblatörlő szivacsokat. Esetleg teszi hozzá nevelési tanácsadó. A következő űrhajós társaságában kevint is kilőhetnék az űrbe, és ott is haszhatnák a föld körüli pályán. Így tréfálkozik egy nevelési tanácsadó. Szólok Kevinnek, hogy ő lesz az osztályfelelős, és minden teendő hozzá tartozik. Pár perc alatt befejezi a munkát, és kéri az osztály elismerését a gyorsaságáért. Danni Guarino megjegyzi, hogy ő mindig mindenben gyorsabb Kevinnél, és hogy tanítás után megvárja az iskola mögött. Szétválasztom őket, és a szavukat veszem, hogy nem fognak verekedni. Kevin PC látogatási engedélyt kér, majd visszautasítja, hogy kijelenthesse, ő bizony nem kisbaba már, mint egyesek, neki nem kell percenként a vécére szaladgálnia. Az anyja csodája, a kartársaim nem hajlandók beengedni az óráikra. A nevelési tanácsadó elhárítja magától a felelősséget. Én meg nem tudom, mihez kezdjek vele. Kevin több száz festékes üvegcsét talál a szertárban. A festék annyira beleszáradt az üvegekbe, hogy már repedezik. Mi a fene? Örvendezik Kevin. Állati sok üveg, mennyi festi! Ez az enyém, mind az enyém! Jól van, Kevin, szeretnéd rendbetenni őket? Nyugodtan itt maradhatsz a mosogató mellett ezzel az álványal, és többé nem kell a padba ülnöd. Ezzel kockázatot vállaltam. Mi lesz, ha megsértődik a monoton munka miatt? Ja, ja, ezek az én üvegeim, és ez lesz az asztalom. Mindjárt leveszem a kapucnimat. Letúlja a fejéről a kapucnit, a haja messzire vöröslik. Mondom neki, hogy még soha életemben nem láttam ennyire vörös hajat, mire vigyorok. Órákon át ügyködik a mosogatónál, a régi festéket átteszi egy savanyúságos üvegbe, az üvegcsék kupakjai tisztára sikája, a tiszta üvegeket sorba rendezi a polcon. Az év végén még mindig ezzel foglalatoskodik, még mindig nem készült el. Szólok neki, hogy nyáron nem járhat be az iskolába. Feljajdol a csalódás miatt. szabad vinnie az üvegeket? Nedves az arca. Persze kevén, nyugodtan vidd haza. Tarkabarka kezével megérinti a vállamat, és kijelenti, hogy én vagyok a legjobb tanár a világon, és ha bárki szemétkedik velem, ő majd kezelésbe veszi az illetőt, mert megvannak a módszerei azok ellen, akik szemétkednek a tanárra. Tucatjával viszi haza a festékes üvegcséket. Szeptemberben nem látom viszont. Az oktatási osztály nevelési tanácsadói a menthetetlenek kisegítő iskolájába küldték. Kevin elmenekül az apjához, és egy darabig együtt lakik a fehére az apja garázsában. Aztán besorozzák, és az anyja bejön hozzám az iskolába elpanaszolni, hogy a fia eltűnt Vietnámban. Továbbá egy fényképpen megmutatja Kevin szobáját. Az asztalán betüket formázott a festéges üvegcségből, és a betűk azt a szöveget adják ki, hogy rendes a mekkort. Látja, szerette magát, amiért segített neki. Magyarázza az anyám. De a kommunisták elkapták. Hát most mondja meg, volt így az egésznek értelme? Maga is látja a sok anyát, akiknek Mislikbe aprította a gyerekét a gránát. Istenem, még a kisújját se temethettem el. És hát a tanár úr el tudná magyarázni, mi a fene folyik abban az országban, amelynek még a nevét se hallottuk soha? Na, el tudná magyarázni. Alig, hogy vége az egyik háborúnak már kezdik is a másikat, és még az a szerencsés, akinek csupa lánya van, mert a lányokat nem küldik oda. Egy vászonyszatyorból kivesz egy nagy konzerves üveget, telekjeveny kiszáradt festékeivel. Na, ezt tessék csak megnézni, mondja az asszony. A szivárvány minden színe egyetlen üvegben, és tudja, mi csinál? Az egész haját levágatta, és itt lehet látni az üvegben, mert belekeverte a festékek közé. Kész műalkotás, nem igaz? És tudom, hogy a tanár úrnak szánta. Lehettem volna őszinte is Kevin mamájával. Megmondhattam volna neki, hogy nem sokat segítettem a fián. A gyerek, mint egy bolygó lélek, kereste, hol kapaszkodhatna meg, de az én tudásom kevés volt ehhez, vagy túlságosan félénk voltam, hogy több szeretetet mutassak az irányába. A színes üveget a tanári asztalomon őriztem. Ott ragyogott, és amikor Kevin tincseire esett a pillantásom, szégyeltem, hogy nem tettem semmit, amikor elküldték az iskolából, és egészen Vietnámig sodródott. A tanítványaim, elsősorban a lányok, gyönyörűnek találták az üveget. Tényleg, ez már igazi művészet, biztos rengeteget kellett dolgozni vele. Elmeséltem nekik, mi történt Kevinnel, és némelyik lány sírva fakadt. Az egyik takarító azt hitte, az üveg csak szemét, és levitte a pincébe a szeméttárolóba. A tanári menzán is beszéltem keményről. A kartársaim csak a fejüket rázták. Hát, ez bizony szomorú, mondták. Mindig akad gyerek, akit nem tart meg a védőháló, és akkor mi az ördögöt tehet a tanár. Nagy az osztály létszám, nem jut mindenkire idő. És hát nem vagyunk mi pszichológusok.